Budapesten a Ferencváros versenypályáján egy napon nagy volt az izgalom. Ezen a napon mérkőzött a Vinczdor és a Felk, vagyis a Ferencvárosi Labdarúgóklub. Rengeteg közönség sietett a versenytérre, hogy az érdekes labdarúgást lássa. Fél Budapest ott volt. A Ferencvárosiak bússan néztek a verseny elé. Elmúlt a két hét és dömötörnek se híres hangva. Lohinai a titkos rendőr sem jelentkezett. Lakatos még mindig nem bírta a lábát. Fölnéztek a levegőbe, hát ha megjelenik ott egy repülőgép, és arról lebarnálik a tekintetes úr Bályos feje. Itt vagyok, derék Ferenc város. Lenéztek a földre, hát ha megnyílik és kibúvik belőle dörmögő úr. Itt vagyok, ragyogok. De bizony nem érkezett meg őkkel, mert repülőgépen nem is bújt elő a földből. Megvernek bennünket, csúfosan megvernek sóhajtotta barinkai. Én már úgy érzem magamat, mint a két fenekű dob, melyet püfölnek, mormogta lóskai. No, a Ferkóváros nevét Furkóvárosra változtathatjuk, mondotta a tréfás garincsi. De az angolok kezébe a furkó. Nézzétek, milyen jó kedvűek az angliusok! Az angol csapat ott állott a nézők előtt. Csupa ízmos megtermett a lak, a lábik rájuk, mint a vas. Közöttük volt Fred is, akit körülfogtak. – Mi lehet az órodat, Fred? – kérdezte az egyik angol. – Olyan, mintha levasalták volna. – Valaki kókuszdiót akart az óromon törni – mondotta Fred. – De nem a dió, hanem az órom tört be. – Mi már tudjuk, hogy ki volt az, aki a kókuszdiót Fred órához rúgta. – Te, Fred? – kérdezték az angol. Bizonyos, hogy nem érkezik meg dörmögő? Jót állok érte a fejemmel. Csak az óroddal ne álljót, mert azt úgy tönkrelapították, lapították, hogy nem sokat ért, nevettek a vinczorját. Hol van most ez a dörmögő? Fred súgva mondta. Tripolisban pihen. De hisz, onnan ide lehet jönni. Én nem azt mondtam, hogy Tripolis földjén pihen, hanem Tripolis földjében. Meghalt. Agyól lőtték az olaszok. Láttad? Nem láttam, de jelen volt, amikor halára ítélték. Nem várhattam meg a kivégzést, ahogy lekéssem a versenyről. Az apám egyik hajó a volt, és azzal elutaztam, hogy idején Budapestre érjek. E percben fölhangzott a bíró sípjele. Ez a verseny kezdetét jelentette. Mély csend a versenytéren. A Ferencvárosiak csapata lesütött fejjel lépkedett a térre ellenben az angolok vígan, frissen és a győzelem biztos tudatában. Éjen! rivalgott a közönség, mikor megjelentek a Ferencvárosiak. A felt derék azonban nem viszonozták az üdvözlést. Tudták, hogy nem fogják az éjent megérdemelni. A magyar legyőzi az angol. Hurrá! kiáltotta most a tömeg, hogy bevonultak az angolok. Hip, hip, hurrá! feleltek a vinzorja. Egyszerre a nyomban megfagyott a hurá az ajkukon. Visszahőkültek, mint mintha kísértetet látnának. Csak ugyan egy kísérteties alak állott velük szembe, nagy fejű, bozontos arcú, hatalmas váló alak. Kísértetet láttak, de az mosolygó udvarias kísértet volt, a Ferenc városi dresszébe öltözve, és a szipkáját megevelve udvariasan meghajolt a vinzor előtt. Alázatos szolgáljuk, tisztelt urak! Fred sápadtan morokta. Ez az ördöngős dörmögő gólt adott a halálnak is. Ez bizony dörmögő dömötör volt a saját úri személyébe. Mellette állt Lohinai, a titkos rendőr, aki a homlokát törölte, és azt lihette. Istennek, érejébe érkeztünk. Nosza olyan éjjel vihar tört ki, mintha a menny dörögne. Ezer meg ezer száj kiáltotta. Éjen dörmögő dömötör! Az emberek mind álgaskodták, hogy lássák a híres rabdarúgót, a feltagjai pedig hozzárohantak, ölelgették, majd szétszették örömükbe. A ténysúr lerázta magáról az ifjakat, és megint az angolokhoz fordult. No, tisztelt anglius kollégá, hát nem felelnek az én szíves köszöntésemre. be beudvariatlanok, pedig én elég messziről jöttem, hogy üdvözöljem a misztereket. Most ismét főrikoltott a síp, kezdődött a harc. Dörmögő úr a satársorba állt. No most csülökre, Anglius! Most visszaadok a hústálas ebédből tizenkilenc tálat. Egyet ugyanis már visszaadott Tripolisban a Fredura uram orrára. A Ferenc városiak nem csináltak egyebet, csak odarúgták, vagyis átadták a labdát a tekintetes úrnak, akitől aztán többé nem fértek hozzá a vinzoriak. Ha nagyon tolunktak dörmögő úr körül, a jeles labdarúgó csak egyet fordult, és három angol feküdt a földön. A labdát szép csöndesen, apróka a kapu irányába terelte, s aztán egy rugás. A labda úgy repült a kapuba, mint az ágyugolyó. A ténysúr minden gól után ezt kiáltotta. egyta, tál, két tál, tál. A közönség újjongott tapsolt, éjjenzett. Tizenkilenc találat, akarom mondani, gólt rúgott a ténysúr az angol kapuba, mikor a véget ért a játék. A Ferencvárosiak válukra kapták a ténysúrat. he -hej, ugyancsak görnyedeztek a fiúk a teher alatt, és kikiáltották labdarúgó bajnoknak. A közönség virágot a kitűnő férfiú felé, aki hajlongva köszönte meg a kitüntetést. De ugyanakkor egy másik köpces is bozontos alak furakodott a ténysúr felé ezt kiabálva. Helyet, helyet, Hörpentőnek a nyugalmazott arab királynak! Ő felsége gratulálni akar a labdarúgó bajnoknak. Nini, a bátya! kiáltott törvendezve a ténysúr, megrázva az érkezett mancsá. Isten hozta, hát ott hagyta a királyi széket. Ott én, szólt, a rókának nem kell az olyan királyság, ahol a mackó még egy jót se szundíthat. Tevén kell ülni, az ellenséggel kell mindig verekedni. Jobb itthon, ugye tekintetes úr?